Перша книга Самуїла. Розділ 22 Давид пішов ізвідти і утік у Адулам печеру. Довідались про це його брати та уся його родина, і прийшли туди до нього. Усі, що були в злиднях, усі заборговані та всі незадоволені. Зібрались біля нього, і він став ватежком їх. Отак було з ним якихось чотириста чоловік. Звідти пішов Давид у Міцпу в Моаві і сказав Моавському цареві, «Чи не можна б моєму батькові та моїй матері перебути в вас, поки я взнаю, що Господь удіє зо мною?» І він лишив їх при Моавському цареві і вони жили при ньому весь час, поки Давид сидів у тому сховку. Пророк же Гад сказав до Давида, «Не сиди в сховку, а збирайся та йди в землю юди». І пішов Давид, і прийшов у ліс Харет. Саул довідався, що викрито Давида і людей, які були при ньому. Сидів же Саул у Гівеа під Тамариском, що на висоті, з списом у руці, і всі його слуги стояли біля нього. І каже Саул своїм слугам, які стояли біля нього. Слухайте ж, ви не аменяни, чи то ж син Єсея дасть усім вам поля і виноградники і настановить усіх вас тисяцькими і сотниками, що ви всі змовилися проти мене? І ніхто мене не сповістив, як мій син вступив у побратимство з сином Єсея. Ніхто з вас не пожалував мене і не повідомив мене, що мій син підняв мого слугу на мене робити засідки, як воно виявилось оце нині. Озвався тоді Доег Едомій, що був над слугами Саула, кажучи, «Я бачив, як син Єсея був прийшов унов до Ахімелеха, сина Ахітува, і той питав Господа для нього, дав йому харчів і навіть меч Голіята, філистимлянина». Цар повелів покликати священника Ахімелеха, сина Ахітува, і всю його родину, священників унові. І всі вони прибули до царя. І Саул Мовив, «Слухай лишень, сину Ахітува!» І відповів той, «Я тут, мій пане!» І Саул спитав його, «Навіщо ви, ти та син Єсея, змовилися проти мене? Ти дав йому хліба, меч і питав Бога про нього, щоб він повстав та засідав на мене, як воно є оце нині». Ахімелех відповів цареві, мовивши, «Хто ж між усіма слугами твоїми, як Давид, вірний, зять царський, начальник твоєї сторожі і поважний у твоїм домі? Хіба я нині вперше питав про нього Бога? Як же, бо так? Нехай цар не обвинувачує ні в чому свого слугу і усю його родину». «Бо твій слуга не відає в усій цій справі нічого». Та цар сказав, «Мусиш Ахімелеху вмерти, сам ти і весь дім твого батька». І цар повелів гінцям, що стояли біля нього, «Поверніться і повбивайте священників Господніх, бо їхня рука з Давидом, вони знали, що він утік, але мене не сповістили». Слуги ж царські не посміли підняти руки на священників господніх, щоб їх убити. Тоді цар повелів до Егові. «Повернись ти і повбивай священників!» І повернувсь до Ег Едомій і сам став їх вибивати. І убив того дня 85 чоловік, що носили льняний ефод. Та й Нов, священниче місто, вигубив мечем, і чоловіків, і жінок, дітей, і немовлят, волів, ослів, овець. Спасся лише один син Ахімелеха, сина Ахітува, на ім'я Авіатар, що втік до Давида і сповістив Авіатар Давида, що Саул вибив священників Господніх. Тоді Давид сказав до Авіатара, я знав це ще тоді, коли Доег Едомій був там, що він, напевно, донесе це Саулові. Я винуватий за всі душі дому батька твого. Будь при мені, не бійся. Хто чигатиме на твою душу, той чигатиме на мою душу. Ти будеш під моєю охороною».